Чи він мене тепер не прийме? З такими дарунками? Ну він же не ідіот. Марко, давай купимо Андрієві електронний манометр і набір лазерних скальпелів. Давай. Маркові сумно. А скільки ми тут пробудемо? Питаю я. Скільки хочеш? У кімнаті напівтемрява і прохолода. Запах сходу сильно б'є в голову. По гормонах. Я непристойно потопаю в ліжку. Марк повільно роздягається і розпускає волосся. Він підбирає його аптекарською резинкою. Він лягає поряд і розглядає готельний паспорт. Я розімліла. Мене кумарить. Не лізь до мене, похмуро попереджає Марк. Не можу? Я і справді не можу. Хоч кого-небудь. Я йду до ванної і обливаюсь водою. Контрастний душ вб'є кого завгодно, але не мене. Марку, помий мені спину. Він тре мені спину, намагаючись знайти хребет. Я сором'язливо охаю і ненавмисне хапаю його рукою. Людина не залізна. Хай живе розпуста. Через десять хвилин я гвалтую його в ліжку. Білосніжне простирадло прикрашається плямою. Вона родом з народу. Ну, звідки і ми всі вийшли? Марк знайшов бар, але той замкнений на ключ. Він сердиться. Може, ломка? Байдуже. Гудбай, хлопчику. Я засинаю. Мені сниться Ігор Львович. В образі Іллі Пророка, якого я ніколи не бачила. Він погрожує мені списом. Я обіцяю зателефонувати йому завтра або післязавтра. Після мого сну Марк стає добрим. Я млію від його пухких губ. Він наминає мені боки. Дуже хочеться кричати і сміятись. Ось чому на сході часто народжуються діти. Марку, кричу я, Марку, нарешті, зітхає він. Робота над помилками відбулась. Наступного разу я прокричу щось вже на початку. До біса ті дурнуваті родинні стосунки. Я їх не заслужила. Давай купимо тобі щось. «Машину, квартиру, дачу і купальник», – пожвавішала я. «Ми їдемо у Вафі. Це дорогий магазин європейської моди. Європейської, бо я ще не встигла полюбити паранжу. В Еміратах в моді наморники, металеві маски. Бувають золоті. Я поки що їх не хочу. Купи мені плаття від Ліс Глайберн. Лише 100 доларів. А що?» «Цілком прийнятна ціна. Я хвилююсь. Чи дорого?» В очах Марка суміш захоплення презирства і ніжності. Мені соромно. «Ну і взагалі воно погано на мені сидить», – виновато кажу я. «Цю Клайберн шиють на Шрі-Ланці». Марк заштовхує мене в наступний бутік, прискіпливо оглядає речі. Знімає пару костюмів, плаття і вішає на плечі господині-індіанці з татуюванням на руках. «Це справжнє?» – питаю я і зачаровано дивлюсь на руки продавщиці. «Це йод і майстерність». Марк заводить мене до примірячної. «Купальник вибереш сама». Я погано усвідомлюю, личить мені чи ні. «Личить». Але це не я. Четверо лахів коштують дві з половиною тисячі доларів. Але ж я не попелюшка, я принц і жебрак, а в душі пірат. Я не хочу йому дякувати. У мені прокидається радянська жінка. Нас так дорого не купиш? Продаємо стільки майже задарма. На рубля десяток. Залишилось розлучити його з Юшковою. «Господи, не вже це я?» «Ми гуляємо по базару поряд з інтерконтиненталем».